Vi lytter til Aarhus lokalradio på 93,7 MHz. Aarhus lokalradio Når Kure var her og der og alle vegne, da AGF redde stormen af i parken og skal et point med hjem til Aarhus. Det var en heroisk kæmpende defensiv, da kampen igennem var under hårdt pres fra guldkandidaterne. Men Steffen Rasmussen spillede en stort set fejlfri kamp mellem stængerne, og med en redning på målstregen af Mikkel kirkeskov i kampens stønde minutter, lykkedes det at snyde et uskarpt FCK-hold. Men meget symptomatisk for dette forår og sluttede AGF alligevel runden tættere på nedrykningsregnen, da både Brøndby og Horsens hentede overraskende sejre i deres kampe. Det rokker dog ikke ved det spillet af et AGF-hold, der endelig har fået sat en prop i det hul, hvor målen er fosset ind i dette forår. Du lytter til AGF-Fan FM på Aarhus Lokalradio 93,7, hvor vi i den næste time gør status over spillerrunden og ser frem mod den næste. Med mig her i studiet har jeg journalist og redaktør på agf Jonathan Lykke Lillemos. God aften. God aften. Og ved siden af dig sidder Jonas Sauermilk, der er journalist-studerende og skribent på agf Ja, Yes, god aften. God aften og mit navn er Kasper Ottosson. Velkommen til AGFNFM. FM. Vi kan jo starte programmet med at sende en, en hilsen til Søren Højlund Carlsen, der, der sidder derhjemme og garanteret sidder og lytter med. Han kan som, ikke helt lade være. Han kan ikke lade være. Han har fået tvillinger. Til med det Søren. Øhm, Jeg ja, <laughs> har læst mig frem til, at han gerne vil kalde dem Anders og Kure. Det, den gik vist ikke helt på hjemmefronten. Han har min fulde opbakning i hvert fald. Han skal ikke gøre noget her? herfra. Nej, det kan vi hurtigt blive enige om. Det, det er et fremragende navn. Yes. Men Tillykke med det, Søren. Øhm, vi rykker videre. Øh, til vores første indslag, Twitter. Har der været noget i Jonathan? Ja, der har, øh, der har mest været øh, sådan lidt øh, Diskuteret frem og tilbage omkring, øh, omkring klubben øh, fra Elbæk, som øh, blandt nogle er et kendt ansigt øh, inden for AGF-fans. Han øh, er medlem af Galohuset. Ja, lige præcis. Han er øh, meget negativ faktisk på Twitter. Han, <laughs> overraskende negativ. Overraskende negativ. Han øh, skrev for en time siden cirka, dagens største breaking, 838 dage siden AGF sidst spillet i første division, nu sker det snart igen. Og der spiller han selvfølgelig lidt på den her med, med de to, øh, de to øh, sømænd, der er kommet hjem fra Somalia, eller blevet købt hjem. Ja. Men øh, den køber vi ikke, gør vi det? Nej. Nej, det synes jeg ikke. Nu øh, det, det kan vi jo diskutere lidt senere også, men øh, nej, ej, jeg køber den ikke. Det gør jeg ej. ikke. Han mener, Frederik Elbæk mener selv, at det stod klart for cirka 8 runder siden, at vi rykker ned. Ja, ah, men øh, nu har de holdt noget i to kampe træk, det kommer vi ind på. Øh, vi skal lige rette en, jeg læste der, vi er jo flere, der bestyrer den her AGF Fan FM øh, Twitter-profil, og jeg så, der var en, der havde svaret, en, en lytter, at øh, iTunes kun er til Mac, og det er altså en fejltagelse Man kan hente iTunes, også hvis man sidder med en PC, Og så kan man derigennem søge på, på AGF og NDFM øh, Og kan man ikke lige overskue det Så går man bare ind på AGF og NDK, Og så ligger programmet der i morgen mm. Vi går videre øh, Jonas, du har været på Fredensvang i dag Ja, jeg var lige ude at kigge en gang øh, AGF's reserve spillede Reservelskamp mod øh, OB's Ditto Kl. 14 i dag Og, øh, og det var en kamp, der sluttede 1-1 og det er jo i den her pulje A, eller hvad man skal kalde den for reservehold, som AGF kvalificerer sig til i, i efteråret, fordi de, de gjorde det rigtig godt. Øh, og der har de haft nogle svære kampe altså på det sidste. De tabte 5-0 til FCK og, og tabte til Nordsjælland sidst. Øh, man fik så spillet 1-1 i dag mod, øh, mod OB, og, øh, og det var bare et noget stærkere hold, øh, Jesper Søren stillet op med i dag. Det var Søren Larsen fra start, blandt andet spillede 90 minutter. Øh, det var rart at se. Der var Martin Jørgensen, var tilbage på græs, og havde fået støvler på og det hele. Øh, og han var i godt humør, og lagde nogle, nogle dejlige sukkerboller derinde. Øh, spillede en times tid, så blev han pillet ud. Øh, Ikke Bedi var med, scorede AGF's mål, efter et, et oplæg fra Martin Jørgensen faktisk, øh, som var lidt sådan en ballonbold. Og så... Øh, noget, som man ikke har set før. Ikke Bede er sådan meget, meget aggressiv på bolden, øh, Farer ind i feltet og får den taget ned med, med låret og banker den op i nettaget. Det var faktisk et rigtig, rigtig fint mål. Øh, og det var, det var Jesper Sørensen, også glad for på siden lige. Øh, hvem havde vi ellers med? Emil Sjæl var med. Øh, spillede også en del i På parken en uh, uvandplads? På en plads, Han spillede øh, angriber. Det er ligner en helt almindelig 4-4-2, hvor det simpelthen var Søren Larsen og, og Emil Sjæl i front. Øh, og jeg stod og snakkede lidt med Kasper Bugge, øh, AGF's talentchef eller hvad man skal kalde, det, som øh, det, det kalder man det, ja det kalder man noget, <laughs> øh, som fungerer lidt som, som assistenttræner øh, under de her reserveholdskampe og, og han der spurgte lidt indtil om det var noget, de at tænkt tænkte at prøve fremadrettet det her med militæret helt i helt i front, øh, men nej, det, altså, det er ikke noget vi kommer til at se i en Superliga-kamp fra start, fordi som han sagde, sådan en, som skete lart sig, gjorde det rigtig godt i parken, for eksempel. Så det er ikke, det er ikke noget, man kommer til at se, men, <tøk> men det er noget, de har, de har forsøgt lidt med for at få noget aggressivitet ind, fordi siden man har mistet gravlund og så videre, der har man ikke haft den her type, som måske har været så aggressiv på bolden. Han snakker om de her og Vatsatse, som måske ser sådan lidt lavet ud, når han når han presser, øh, og der kunne de godt tænke sig at prøve sådan en type som Emil Schiel. Ja. Øh, og det mener han så også, det er det, der kommer med Jesper Lange på den anden side af sommerferien. Det er vel også et udtryk for, at, at lige nu så er der ikke mange angriber i truppen. Øh, du og jeg, vi var ude og se uh, Nordsjælland-kampen uh, sammen, og der havde de kun uh, to og Markus Solberg med. Uh, Hulk han er skadet nu. Ja, der er. Var uh, to med? Ja, han kom ind uh, de sidste 10 minutter eller sådan noget okay. i den stil. Uh, <coughs> men, uh, men nej, så Lars spillede 90 minutter. Gjorde det egentlig udmærket. Han skulle nok have, have skruet et par stykker. Uh, han havde i hvert fald en repost, som, som så nok skulle have været sat ind. Uh, men, men gjorde det sådan okay uh, overall. Hvad havde vi ellers med? Uh, Putros var med på højre bak. Gjorde spillet en fin kamp. Uh, så var unge Kasper Kempel, som er en af, en af de spillerne. Han gjorde det rigtig, rigtig godt i dag. Uh, han kan godt virke sådan lidt spinklet at se på, men han, uh, han gjorde det rigtig fint på kanten. Så øh, spilletid til mange førsteholdsspillere? Ja, det var der faktisk i dag, ja. Det var der. Yes. Jamen, øh, vi går videre til FCK-kampen. Vi hører, hvad var din første reaktion, Jonatan, efter slutfløjt? Jeg var meget, meget, meget imponeret øh, over AGF's måde at dem op for FCK for altså jeg øh, var i den overbevisning umiddelbart efter kampen at øh, FCK skulle have vundet kampen på vores defensiv øh, der var nogle fejl en gang imellem øh, og der skulle FCK selvfølgelig have scoret nogle mål men vi kunne også sagtens have scoret nogle mål på vores offensiv så derfor er det jo et eller andet sted rimeligt nok kampen endnu uafgjort øh, men som udgangspunkt så var jeg ret imponeret Ja, yeah, altså lige da det blev fløjt af, der var det med knyttet næver og, og lidt som en sejr, øh, må jeg sige. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig flot præstation og øh, bestemt ikke noget, jeg havde regnet med. Øh, altså jeg havde regnet med, øh, jeg havde egentlig ikke, næsten ikke orket at se kampen, fordi jeg tænkte, nu skal vi overtage 5-0 derovre. Øh, der var ikke, vel mange, ud. der havde regnet med en snitte på den derovre. Ja, det, det, men, og det... Og så jeg var meget, meget positiv overrasket. Det var, det var sgu flot at se. Øh, og der var... Det var lidt ligesom i sidste sæson, hvor vi spillede, de her, hvor vi spillede tre ugergjortet mod FCK, øh, og der blev joket lidt inden den her sæson med, at jamen, så må vi vinde en hver den her sæson, og spille en ugergjort, så, ja. så får man lidt med ud af det. Men det var lidt ligesom at se sidste sæson, øh, den her organisation, der var i kampen øh, mod FCK især, øh, den, var, den var tilbage. Det var, det var rart at se. Altså, jeg snakkede jo efter, med Peter Sørensen efter Hornsens hvor han sagde, nu vender det. Altså, nu, vender vi, nu finder vi tilbage til det her definitive koncept. Mm. Og det at det er de jo gjort. Altså, de, de kan stå der selvom det ikke lige lykkedes så op i angrebet, så kan de holde nullet nu. Ja, jamen, og, det, og det er jo det, som, som du siger, Peter Sørensen tidligere har været rigtig god til at forholde til og øh, holde det her nullet, hvis, hvis man kan se, at jamen, det offensivt fejler og, og vi skal ikke vinde den her kamp. Så, øh, så holder vi nullet, og det er skønt at se, at at AGF kan det igen, og det er skønt at se, at de kan det mod et fck altså er ligagens stærkeste mandskab, det synes jeg så ikke, de så ud til at være i, i søndags. Der er også mange, der har efterlyst, at nu skal, skal AGF'erne indse, at, at det er altså en bundkamp, og der skal noget fight, og der skal noget... Men så er det vel lige præcis det her, at man kan stille sig tilbage, og man kan vide, at man har en base at gå ud fra. Vi kan jo godt forsvare os, til, forsvare os hele vejen til ikke at rykke ned. Kan vi det? Det tror jeg godt, vi kan. Altså, lad, nul ja, lad os tage en 0-0 nul i de sidste kampe. Så er den hjemme. Så får vi, vi ikke de 4 fire point. Ned. Præcis. Så, så, så på den måde, synes jeg også, det er fint. Og så kan vi starte på en frist til næste sæson. Men altså, nu kan vi nok ikke holde modstanderne fra at score i, i de sidste kampe. Altså, det, det er ikke noget, man kan regne med. Der kan ske alt muligt, og der er dødbold og så videre. Men, men, men jeg synes, det er rart at se, at, at der er det her at falde tilbage på. Det her defensive udgangspunkt. Og det, det, det var jeg... Det var jeg overrasket over at se mod FCK, øh, men man er også glad for det. Øh, så, så jeg tror, der ligger nogle pointe at vender, øh, hvis vi kan få, få valget nogle af chancerne til mål også. Ja, fordi hvis vi lige vender den om, så er der jo heller ikke blevet scoret i to kampe. Det er der ikke. Øh, Mod FCK, der prøver han med, med Stefan op foran. det mm. eksperiment. Hvordan synes I, det lykkedes? Jeg har jo øh, et par gange, tror jeg, øh, i det her program sagt, at øh, smide ham, smid ham eller andre skuer på toppen. Nu er der så var nogen, der er begyndt at lytte til mig. Jeg synes egentlig, det fungerede fint. Altså, han, er, han er aggressiv, og det synes jeg, vi har manglet op foran. Altså, en, der virkelig er målsøgende. Så på den måde synes jeg, det var, det var et fornuftigt forsøg i mangel af bedre. Ja, men han kommer vel heller ikke til så mange chancer? Nu. Nej, man har det jo heller ikke nemt mod, mod FCKs forsvar, kan man sige. Altså det er jo et standhaftigt og, og kraftigt forsvar. Men altså, jeg synes, han, han gør det godt, og han gør det så godt, han kan på en uvandt position og... Ja, men altså netop, altså i sådan en kamp FK, der synes jeg, det er fint at prøve det af. For der skal han ligesom fungere som, som den første forsvarsspiller, kan man sige. Øh, for han, han løber meget, han arbejder meget for sagen, og det har han også gjort altså, hele sæsonen igennem, også på kanten, selvom folk har været efter ham. Øh, og det gjorde han også øh, i parken. Men hvis vi skal, jeg, jeg synes ikke, han skal spille mod Randers på søndag. Det synes jeg ikke. Øh, og der synes jeg, vi skal tilbage til at, at have nogle øh, i gås over, en rigtig angriber op. Men han skal Man. stadig spille på fløjen. Helt sikkert. Jeg vil meget, det er netop også det. Jeg vil meget gerne have ham ud på fløjen igen. Øh, og så vil jeg egentlig godt se sådan en som Søren Larsen <coughs> fra start. Øh, og så en Stefan hurtig over kanteren og nogle indlæg på. Øh, men altså, du må vente og se, hvordan, hvordan det bliver. Men, men øh, jo, jeg synes, han løste opgaven fint. Øh, gjorde det, han skulle. I en kamp, hvor vi netop ikke døde af pigene, skulle op og score. Øh, hvor vi det var fint med et 0-0 resultat. Så synes jeg, han gjorde det godt. Ja, det synes jeg faktisk også. Men øh, det kan godt være, at øh, Peter Sørensen, han begyndt at lytte lidt til AGF-fanen, fordi at øh, sidste program, der pladerede øh, Søren også for, at øh, Jens Jensen han skulle have haft noget spilletid på midten. Og det fik han jo faktisk. Ja, han fik af minutter. Kampen. Og gjorde det vel også okay? Gjorde det godt. Jeg talt tre meget, meget øh, rutinerede frisbakker, han gik, gik ind og træk, som jeg sad og lige og øh, knyttede en næve hver gang. Sådan, det er meget, meget vigtigt frisbakker. Øh, han gik ind som en rutineret rev og lige øh, og stabiliserede det hele. Det var, det var rart at se, og, øh, og det... Han kan altså godt spille midtbane. Ja, mand. ja, det kan han. Og kunne han ikke også være en mulighed, så hvis hele forsvaret er klar, og vi skal stille en, en forsvarskæde dernede, så er det vel ikke med, med Jens Jensen Eller hvad? Nej, han er nok øh, umiddelbart, som jeg ser det, ikke første valg til, til forsvarskæden. Øh, og der kan jeg da godt se nogle idéer i at, at prøve ham af på midtbanen. Øh, altså det er jo, udover Kasper Poulsen og Kasper Slot, er det jo en lidt halvgammel om man så må sige, rutineret, hvis det er rigtigt ord, øh, midtbane, central midtbane konstellationen vi har. Så derfor er det jo fint at få nogle, nogle yngre og nye kræfter ind. Altså Kasper Slotter, Kasper Poulsen har jo haft deres chancer, om man så må sige. Så jeg synes, det er fint at have en, en tredje mand som, som Jens synes, at de her En unge. spiller, der kan dække flere positioner. Ja, lige præcis. Og i hvert fald ved, hvordan han skal være at spille defensivt. Yes. Ja, jeg helt enig. Altså det, det er jo rart at have sådan en spiller som ham, der kan, der kan dække lidt flere. Lidt flere pladser. Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se, at han starter inde på midtbanen. Men, øh, men det er ret at have ham. Lad os nu sige, der står 1-0 til AGF med, med 10 minutter igen. Så kan han komme ind og stabilisere lidt på tingene. Det, det, det synes jeg er fornuftigt. Det var sådan en rolle, Anders Kuer havde tidligere. Lige præcis. Øh, men, øh, men jeg tror, Anders Kure, han, øh, han er en af dem, der står forrest på holdkortet lige i øjeblikket. Øh, så, så ham får vi at se i meterforsvaret i hvert fald. Det var også virkelig imponerende at se, ikke? Ja, det var helt vildt. Jeg så, jeg så den i tv, øh, eller på en stream, på stream. Øh, og jeg tror, der var en af chancerne hvor, modslutningen, hvor Bolagas afslutter tre gange, hvor, hvor Anders Kuer, han kommer i vejen alle tre gange. Det var, det var virkelig imponerende at se. Jamen altså, han er jo en, han er en viking uden lige. Han, øh, han kæmper for det. Det må man sige. Han er en skøn mand. <laughs> det har jeg vist også sagt for. Ja, men øh, hvis nu vi øh, tager blikket lidt væk fra AGF og så kigger på, på FCK, så var de vel også dårlig, yeah. Ja. Og var de bare dårlige, eller var det AGF, der gjorde dem dårlige? Det er jo, det er jo nok en blanding, men man, man sad sådan lidt med fornemmelsen af, at hvis de ville skrue lidt op, FCK, så kunne de nok godt have gjort det. Men, men det ville lidt til syden, øhm, <tøk> og øh, det er jo, øh, at man kan sidde og ærge lidt på FCKs vejen, når der møder 20.000 op i parken, og, øh, og der er gode stemninger det hele, at, at de så ikke vil mere. det øh, jeg synes, det er jo og kedeligt at kigge på. Hvis, det var, hvis, det var, hvis jeg var fan af FCK og havde så godt et hold og mødte det AGF hold i krise og vi og FCK nærmest lige har vundet i mesterskabet så var jeg godt nok blevet skuffet over seerne præstation på hjemmebane. Men jeg sad alligevel og kiggede på noget statistik og FCK havde 18 afslutninger mod AGF's 9. Altså når man har 18 afslutninger i en kamp, så skal man vel også så skal man vel også vende den. Det hører jo også med til historien, at Steffen Rasmussen ganske fortjent kommer på rundens hold i, i hvert fald i onside. Altså mm. han stod i en bragt igen. Jeg var også at kigge kigge på noget statistik på ham, nemlig, fordi at, øh, det var ret spændende. Han øh, lavede en Savi. Han havde faktisk ikke en eneste fejlaflevering i kampen. For, og det er sjældent, når man det er, kigger på, øh, på det Stefan Rasmus. Han plejer lige at have en, øh, en enkelt eller to ud over Silden, i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Mm. Mm. Ej, han stod øh, han stod en rigtig, rigtig flot kamp, det må man sige. Han ligger også, også han nummer 6 på, øh, på øh, listen over de Superliga-målmænd med flest redninger. Så han er jo ikke helt uge Nej, men han har så altså ikke haft helt lige så mange clean sheets i år, som han havde øh, sidste år, men det vel, øh, har vel også noget med forsvaret at gøre? Ja, det har det nok haft i hvert fald i, i en del situationer. Mm. Præcis. Yes, hvis vi nu skal, skal tage nogle lidt spekulative briller på, har der så været en enkelt FCK-spiller eller to, der har tænkt, jeg vil sgu gerne øh, tage guldet på Brøndby Stadion? Nej, det... Øh... Ej, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det, det, det synes jeg er for, for, meget, for meget spekulation. Det, det synes jeg... Nej, det tror jeg der, ikke. Der jeg er, er meget mad. Mellem, mellem de to klubber, rig, ikke? Der er rigtig nu meget had. Nu, ja, ligger ned. Ja. Jamen, det, det, det er rigtigt, men altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Det ved jeg ikke, under sådan. nej, jeg køber den heller ikke. Der vil jeg, altså hvis... Gudene forbyder det, jeg er ikke fodboldspiller. Øh, men, men havde jeg været det, og havde jeg spillet i FCK, så havde jeg... Formentlig helst ville, ville tage mesterskabet derhjemme foran 20.000 mod AGF, som jo også i hvert fald historisk set er et, et tophold. Altså 20.000 tilskuere, det er nu om dagen, er det er jo meget til en fodboldkamp i parken, og nogle steder i øvrigt i Danmark. Øh, det, det må jeg indrømme. Det, det, det tror jeg altså ikke, der er nogen, der har, der har tænkt sådan. Nej. Ej, altså det må altid være første projecten at vinde mesterskabet på hjemmebane. Nu ved jeg godt, de kunne jo sådan set ikke have vundet det, selvom de havde slået AGF. Så havde de ikke vundet mesterskabet den dag, men men altså, ja, det, ej, det, den køber ikke. Det gør jeg ikke. Nu skal de så til Brøndby, og der, der er sket lidt i dag, hvis vi skal vende den hurtigt. Det er jo lidt imponerende faktisk, 108 millioner. Det var der vel længe, der, der rigtig havde regnet med. Nej, jeg var i tvivl om, de overhovedet nåede de 60. Ja, jeg synes også, det er altså... Ja, den overbevisning, at øh, man skal give ros, når, øh, når det er fortjent. Og det, det må jeg sige, det er det altså i den her sammenhæng. Så kan man så diskutere nogle af de aktionærer, der er. Men det, det er jo lige meget. Pengene er der. De har hentet 108 millioner kroner. Det er ind og med med imponerende ud på så kort tid. Ja. ja, det må man sige. Det, det, er, det er flot. Øh, så må vi se, hvordan, øh, hvordan de bliver brugt, som de bliver brugt rigtigt. Og, men de skal jo brænde noget. de første 30 væg på nedrykning. Ja, de, og så kan de jo købe en ny Ann Christiansen. ja. <laughs> Jamen, jeg så også nogle spekulationer om, at, at det ikke er sikkert at 108 millioner er nok, hvis de rykker ned. Altså, så Nej. skal der man skal mere til. Så øh, så ja, det er flot, men øh, lad os nu se. Men jeg tror så stadig ikke, Brøndby rykker ned. Det tror jeg altså stadig de, øh, det, det er det for stabilt hold til på på sigt over sådan de sidste par kampe, hvor Silkeborg har nogle mere markante udfald. Jamen så altså, lad os altså, ikke om at Sil rykker Sil nu. Silkeborg rykker ned. Så er det altså så er det spørgsmål om Horsens så. Horsens eller Brøndby, eller Sønderjysk eller rykker, Det afhænger turen. meget af, af Horsens, synes jeg. Jeg synes faktisk, at ja. bolden er på Horsens øh, side, fordi de, altså spiller de bare en enkelt god kamp, så kan de være reddet, ikke? Mm, præcis, og de har et meget, meget nemmere program, end Brøndby har. Ja. Det, øh, så det, det, det har vi så også. Ja, det har vi, men øh, det ved man jo så aldrig, Nej, hvordan Nej, der, der findes ikke en men... nemme kampe for AGF. Nej. Hvis vi lige vender tilbage til, til F.C.K. kampen så var der en anden spiller, jeg synes, der sprang lidt i øjnene, øh, Kasper Poulsen arbejder enormt meget på den på midtbanen der, og, og spiller vel sin, sin bedste kamp i, i meget lang tid. Det var også godt at sige. I den sammenhæng vil jeg faktisk hellere fremhæve Hjalte Bo. Ja, det vil jeg Jeg synes, han spiller sin måske bedste kamp for AGF, i, øh, i hvert fald i Superligaen. Mm. Det, jeg synes, han var meget, meget imponerende. Og, men altså, han kender jo selvfølgelig også FCK, øh, og han kender parken væsentligt bedre, end de fleste AGF-spillere gør. Øh, nu er græsset så håbløst elendigt efter den her øh, Justin Bieber-koncert, der, ja. øh, der har været. Øhm, men jeg synes virkelig, virkelig, Bo, han, han arbejdede som en maskine, og det, og det, gør garanteret også, det har garanteret også smidt af på Kasper Poulsen. Han har garanteret spillet bedre, fordi hans makker en centralt spiller bedre. Jeg vil synes, Hjalte, han har taget sådan en lille step op til som om han, øh, det er gået op for ham, at nu skal der så lige tages, tages ved. Øh, både øh, Ja, søndag aften i parken Men også Silkeborg-kampen, tror jeg mærke i, Der var han rigtig, rigtig god Selvom øh, AGF tabt men, øh, men der tog han også offensiv løb Og han var helt ustyrlig øh, Så det, det synes jeg, han har altså steppet op Så der er form med form på vej op Hos begge de to spillere? Ja, det, det synes jeg Var der ellers noget, der, der sprang i øjnene i kampen? Ja, skidt lart Så spiller en god kamp på, det, på de ting, han kan Altså ja. tage bolden til sig og holde på den Og øh, spille den flot af men som vi har sagt før Det er med ryggen til mål Så det er ikke Altså han score jo ikke Og det, det er svært at se Hvordan han lige skal forvente den Om øh, at få den sat ind Men altså Han gør det godt Med det han kan der øh, Det må jeg sige Ja Jeg, jeg havde hørt at Nu har jeg hørt at hans engelsk det ikke er så godt Men Men han må På en eller anden måde Også have lyttet til I FM øh, For han har da hørt efter hvad, hvad Søren Højlund Carlsen Han sagde i I sidste program Det at han varmer bolden for længe, det synes jeg ikke, han gjorde så meget, som han tidligere har gjort i, i søndags. Jeg synes, han var god til at, til at aflevere bolden. Og hvis vi kigger på, på de to sidste kampe sådan over, over en kamp, så, så ser det vel også bedre ud, end det har, end det har gjort hele foråret? Ja, yeah, det gør det. Altså det, det korte svar er det ja. Det ser bedre ud, og det er fordi, vi ikke lukker mål ind. Ja. Øhm, og hvis vi kan undgå at lukke mål ind i de sidste kampe, så, så skal vi jo nok hentet de pointe, der skal til. Øhm, så ja, jo, det ser fint ud Men en af de spillere, man kunne håbe på Der, der scorede kæresterne Det er David Devdajani Som er en af dem, der har scoret flest mål for os David Fravejner Aran Han var udsat for For meget hård kritik øh, I vores, øh, vores kolleger fra DR Vi fodboldmagasinet Jeg har lige to citater her fra Andreas Krav. Jeg kan godt blive træt af fascinationen for sådan nogle dandige mellemrumspillere fra Georgien. Nu har AGF været en, i en situation, hvor de skulle levere noget foran kassen, og det bliver kun til at dreje rundt om sig selv to gange, og så spille bolden på tværs og ud på kanten. Hvis David i den højt besungne platini fra Georgien, som mange i Aarhus ser som en af Superligans absolut bedste teknikere, havde David Olsen og var født i Hobro, så var han aldrig nogensinde nået længere end til Jyllandsserien, så dårligt spillede han i aftes. Hvad siger til den spæder? <laughs> ja, er det hårdt? Det må man sige. Øhm, jeg kan, jo godt, jeg kan jo godt følge nogle af de ting han øh, Andreas han siger, men altså <tøk> især det her, det her med at, at det bliver til at snurre to gange rundt om sig selv og så spille den til siden, det kan jeg godt følge mig. I. Sådan har det sådan har det været, men sådan har det været for alle øh, på AGF's hold her i foråret i hvert fald. Øhm, men jo, jeg synes også at sådan, at Daryani, han, øh, vi havde jo rigtig store håb til ham. Problemet er, at han får det hele slået i stykker af skader hele tiden, øhm, og jeg synes sådan set, at hans form formku helt generelt har været nedadgående, siden han kom til AGF. Øhm, han, han kan og kunne have været en rigtig, rigtig god fodboldspiller, øh, hvis, ikke, hvis han ikke havde været øh, blevet ødelagt af skader hele tiden. Men, ja. Og han har haft nogle meget underlige skader, ikke? Jo, altså der, der havde været... I brystkasten og ja, så på hælen og... Præcis, der har været alt ja, der var den mulighed. der underlige helskade, som der i det der sår, der ikke rigtig var nogen, der kunne finde ud af, hvad jeg var. Ja. ja, jeg snakkede med Jakob Astrup på et tidspunkt, der er læge for AGF, og han overvejede at, at, at skrive en, en helt <laughs> disputat som det, tror jeg, fordi at det ja. simpelthen var så underligt, at han aldrig oplevet noget lignende. Nej, og det er jo ja, det er jo selvfølgelig bare ærgerligt. Det er jo det er der jo ikke så meget at ved. Øh, jeg kan ikke helt følge, Andreas Kravl, i det her med, at... <coughs> At vi alle sammen i Aarhus mener, at han er en af de bedste teknikere i Superligaen. Det er jeg aldrig ment. Jeg har ment, at han er en af de bedste... Øh... Jamen, han, han, han... Til det, han kan. Han, han holder jo på bolden og har nogle mærkelige bevægelser, men... Og det ser meget, meget klodset ud, så på den måde er det ikke teknisk flot, men øh, men han er god til at holde på bolden og, og få den lagt af, og så videre, men... Øh, en målskoer, det ville vil være en lidt speciel teknik meget speciel teknik, men, men en målskuer har han jo aldrig været, og det... Jeg har jo altid set ham som en kant, men han er jo blevet nødt til at skulle spille scorede han ikke alligevel næsten 10 mål 9-10 mål, da vi var i 1. division jo, altså han, scored, han har jo scoret øh, Ja, ja, jamen, mål, så, helt sikkert, men det er der også, det er der også mange kendspillere, der, der gør, og så i 1. division øh, ja. på et billede, det tror jeg, at Stefan P han scored også mange i 1. division øhm. det så niveauet jo. er i hvert fald år i Jyllandsagen, kan vi konstatere ja, det synes jeg også, ja, selvfølgelig er det det, det er selvfølgelig også bare en overdrivelse, øh, men altså jeg kan godt følge de punkter, han, han siger Øh, han er slet ikke så ligesom målrettet type Som sådan en, som Osama Akarasa Der bare kører på og, og skyder Han har jo nogle, nogle afslutninger i parken Som jamen, der, alle ved jo godt Den ikke går ind, men, men han får skudt og, øh, og han forsøger at gå forbi sin mand Og det mangler det, der er Synes jeg, hvis, hvis han kunne lære det Så ville han være rigtig, rigtig god Men hvorfor øh, forlænger IKF med ham På det tidspunkt, hvor de gør Det var ikke ja. så langt siden Hvor der angiveligt også var, var interesse For udlandet der må være nogen, der ser et lys i ham. Ja, yeah, der er potentiale i manden, og det har der været hele vejen igennem. Øhm, men ja, yeah, det er jo, yeah, det må være det. Må være det. Altså, han, er jo, han er jo en vigtig spiller, det har han jo også været i den her sæson. Det er bare uh, ikke altid, at han indfrier de forventninger, man har til ham. Men ja, uh, yeah, det er svært at sige. Altså, jeg... ja, han er han endnu en i rækken af AGF-spillere, der spiller sit talent? Jamen, både og, altså jeg, jeg synes tidligere før alle de her mærkværdige skader, så synes jeg jo faktisk, at han har indfriet sit talent ret, ret godt og ret flot. Jeg ved ikke, det, om det er noget mentalt, eller, eller om han bare fysisk ikke er i stand til at komme op på samme niveau længere. Øh, det vil jo heller ikke være, være uhørt, at at NKF spiller får ødelagt sit talent af skader. Vi har også tidligere snakket om, jamen, hvor skal han egentlig spille på banen? Ja. Hvor er han best? Ja, hvad er altså, hans plads? Ja, jeg synes jo, det er kendt. Øh, men det har vi ikke set længe Og det kunne jeg egentlig så godt tænke mig at prøve at se Men, men det, vi har nogle rime, stærke kanter så, så det er selvfølgelig svært lige at, at gøre noget ved Men jeg vil også godt lige sige at, øh, Jeg synes ikke nødvendigvis at Man spiller sit talent Fordi øh, nok kunne han måske Have været blevet lidt bedre Men altså der er jo ikke noget i vejen for at være En, en ganske habil Superliga spiller Og det mener jeg altså at han er han er, en, han er en god spiller i Superligaen, Så kan det godt være at han ikke bliver solgt til En eller anden stor klub i, i et eller andet sted i Europa men derfor har man ikke nødvendigvis spillet til talent. Altså man kan jo sagtens have en, en ganske glorværdig karriere i, i Superligaen, og det tror jeg også godt, han kan, hvis han kan stille sig tilfreds med det resten af, resten af sin karriere for eksempel. Øh, så, vil, så vil jeg meget gerne beholde om AF. Han er en rigtig, rigtig god bredde spiller. Og også hvis han udvikler sig, altså, så, er noget, så er han jo også starter. Også selvom AGF skulle, skulle udvikle sig til at blive et tophold på et tidspunkt. Der er også en spiller, der kan dække mange pladser. Det er det nemlig. Så, øh, så jeg synes, det er en god mand at have i truppen. Øh, så er det bare ærligt, at han bliver skadet så ofte. Kunne forklaringen være også, at AGF ikke har råd til at hente en spillere, øh, af samme kaliber for de penge, der nu er til røde? Ja, sikkert. Altså, penge betyder jo lidt rigtig meget i, i fodbold nu om dagen, og øh, så selvfølgelig er det billigere at forlænge med, med Def der Iani, end at hente en ny, god, stærk, dyr spiller. Ja vi så, der kom periodemeddelelse fra GF, og det ser faktisk fornuftigt ud. Det må man sige, det kunne man jo hurtigt ødelægge ved at gå ind og hente, hente stjernespillere. Ja. Som jeg forstod det, så det, der hjerne, eller Arons salg, det figurerer ikke fuldt ud. Jeg er overhovedet ikke økonom, men det er vist noget, man afskriver hen over et, et par år, sådan salg. Ja, øhm. så altså, der sidder jeg også bare og ud i luften. Ja. Jeg ved det simpelthen. Men hvad, hvad var det? 5-9 millioner i underskud? Ja, skal det, vi ikke... Det. Tror vi ikke på, at der er sat nogle penge af der? Åh, oh, altså jeg er meget, meget overbevist om, at der kommer nogen, kommer til at ske nogle spændende ting i, i sommerpausen. Ja. Men, Æh, men der er jo også, det er jo også tit set, at, at man henter øh, spillere, der ikke koster penge i overgangssum. Altså, nu kan vi se, nu får vi Jesper Lange. Ikke? Det, har jo ikke, det har jo ikke kostet andet end hans løn, kan man sige. Måske en god flæske rødvind til en eller anden. En sign on -fee måske, ja. Men, men altså, der er jo mange gode spillere, der er rundt omkring, fordi økonomien er, som den er i alle klubber der er mange, der er nødt til at lade deres spillere gå, og så, der kan man jo sagtens, der, og der tror jeg, at Brian Sten er en dygtig købmand, altså, Præcis, når, han ikke, når han egentlig ikke behøver at handle så meget. <laughs> <laughs> Netop, jamen altså, og jeg er ikke, jeg er faktisk en af de klubber, der har en, en okay økonomi efterhånden, og det skal man altså lige vende sig til. Ja. Æ, så det er også derfor, jeg mener, at det kan godt blive et rigtig spændende transfervindue. Lad os til Jesper Lange med som den første signing. Æ, så, så skal der nok også nogen den anden vej, og der tror jeg, jeg tror, man vælger at sige, at, at det, det er det for Martin Jørgensen for eksempel. Ja. Og det er trods alt en rimelig stor øh, lønpose, der bliver frigivet der. Øh, løn, altså, der er mange lønkroner, der bliver frigivet til, til noget andet. Og, og et løn. Præcis. står stopper, ja. Øh, så så der, der sker noget der, og øh, lad, os, lad os nu se, om... Bliver slørt, om... skulle der stået? Mm, jeg tror, nej, ikke, jeg det... tror ikke, interessen er der for, for ham længere, sådan som han har spillet på det sidste. Altså, altså jeg, jeg tror ikke, jeg, sådan som han har spillet i foråret. Der må prisen, der, prisen er ikke steget, øh, i hvert fald. Det tror nej, jeg nej så tror jeg ikke, det kan betale sig selv. Så, så tror jeg ikke, AGF er interesseret i at sælge ham, hvis, øh, hvis det er. Så vil man hellere beholde ham. Men altså, hvis Kasper Slot for alt i verden vil af sted, så, øh, så kan man nok heller ikke holde på ham. Nej. nej, og man kan sige, at Kasper Slot er en fantastisk spiller, og han er rigtig god øh, for AGF, når han, når han rammer sit topniveau. Selvfølgelig vil jeg ikke sige, at vi ikke vil komme til at savne ham, savne ham men jeg tror godt, vi kan finde alternativer. Som, som måske ikke er en fuld god erstatning Men i hvert fald en erstatning for ham øh, Så på den måde vil det ikke, det vil ikke Ødelægge så meget at, at sælge ham Synes jeg Nej. Jeg synes, jeg synes han, han har manglet Hvis han selv Kasper Slot, Jeg synes han har manglet Og det han har, har bragt i efteråret Altså det her synes jeg har været noget af det at De har manglet her i foråret hvor der ikke er blevet produceret nær så mange chancer. Nej, man kan sige, nu har vi jo ikke rigtig set ham spille sådan så meget i foråret. Og det, han har spillet, det blev jo så lidt forseret. Ja. Kun vi jo tydeligt, tydeligt se, efter han gik ud efter hvad, et kvarter i Horsens kampen. Yes. Jeg, jeg hørte lidt mere af Fodermagasinet, fordi jeg skulle høre om Kravl, han sagde mere om MGF. De blev enige om, at Brian Sten, han faktisk er ham, der er op til lidt af en eksamen i det her transfervindue. Hvad mener I om den konstatering? Altså, at altså, han skal til at bevise? Han skal til at bevise, at han kan hente, øh, hente nogle ordentlige signings. Ja, yeah. jo. Altså, det igen, så vil jeg godt sige, det, det er nok det mest spændende transfervindue siden den seneste oprygning. Fordi øh, sidste sæson, der blev vi øh, konsolideret i Superligaen. Vi stabiliserede os og havde nogle ældre kræfter, rutineret kræfter, som, øh, som fik os integreret i Superligaen igen. Øh, I den her sæson har det jo... Langt hen ad vejen set godt ud i efteråret, øh, og lad os sige, at vi slutter på en 7-8 stykker. Lad os krydse fingre for det. Så er det også godkendt et eller andet sted. Øh, men så er det også, at, at så skal vi jo til at prøve at kigge os om og kigge lidt op af, måske. Det vil vi jo gerne i hvert fald, øh, og der er jo ikke grund til andet. Så, øh, så jo, det er meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske i transfervinduet, øh, både ind og ud. Og, øh, og så er han jo et eller andet sted op til til en eller anden eksamen øh, brindtene fordi han skal jo vise at han kan hente nogen fra øverste hylde som de gerne vil. Øhm. Men er en spiller som Petri Passanen for eksempel ikke der? Jo, jo, han er han er øverste hylde. Øh, fantastisk så det, så. Søren Larsen, selvom han var øh, lidt et sats er det ikke på, også øverste på, hylde, på, hylde i på papiret? På papiret Søren, er jo på papiret ja, Søren Larsen et kæmpe skub. Det synes jeg virkelig. Altså jo, han er ja. i den høje han er i øverste hylde Selvfølgelig synes jeg. var det et sats. Og det har det jo så tydeligvis også vist sig at være, men altså, han scorede alligevel 10 mål i sin første sæson. Det, det synes jeg bestemt er godkendt, nærmest for enhver angriber i Superligaen. Ja. Altså, jeg har lidt et svært med den kritik, der er Brindsten lige for tiden på mange forer og så videre. Fordi at hvis man kigger over hele hans uh, tid i AGF, altså så har det selvfølgelig været en læringskuge, også for ham. Han uh, starter et job, han ikke har haft før. Også et utaknemmeligt job. Han har solgt spillere for, for 70 millioner i AGF og kun købt den for 35 og en klub, med, med, i den tilstand, at GF har været i, den tid, han har været, der må det siges at være, være meget imponerende. Helt sikkert. Øh, ja, jeg forstår heller ikke altid den kritik, der er. Men øh, ja. Nej, jeg, jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg synes også, det er meget, igen, meget øh, ligesom kritikken af Peter Sørensen ofte der. Øh, jeg synes, Brian Sten gør et øh, fremragende, fremragende arbejde. Og det, det siger jeg gladeligt, så tit, jeg kan komme til det. Men jeg synes bestemt også, at han, han er til eksamen nu altså Det er nu, han skal bevise noget Det her transfervindue, vi går ind til Når, når den her halvsæson Lad os nu øh, forudindtage, at vi, at vi ikke rykker ned Så kan det her transfervindue komme til at definere AGF's øh, kunden og placerende De næste øh, tre sæsoner frem, faktisk altså, Hvis han får bygget et ordentligt hold sammen af gode unge talenter, der er stabile nok til at spille en del kampe og få hivet nogle rutinerede kræfter øh, sådan lidt op, rusket lidt gang i dem også, og så få hentet nogle nye aggressive spillere, der ligger mellem rutineret og, og ung talent så kan vi jo få et fremragende hold altså. hvad, hvad er det for nogle pladser, de skal på? Jeg synes, vi mangler en, en til at spille øh, sådan helt offensivt altså en Øh, det passer måske ikke helt nødvendigvis Ind i Peter Sørens system Men det synes jeg vi mangler Altså med de angriber vi har øh, Der ville det være fremragende For eksempel sådan en, til sådan en som Jesper Lange altså, Det ville være fantastisk at have sådan en Hvis, det, hvis det, da I han kunne spille på samme måde som han gjorde øh, da, da vi spillede i første division Så han kunne det i Superligaen også Så ville han være fremragende til sådan en position synes jeg. Øh, han, han ville kunne lægge nogle fremragende afleveringer Både til, i hovedet til Søren Larsen øh, som jeg lidt går ud fra, kommer til at spille en del kampe næste sæson, hvis, øh, hvis ikke der kommer til at ske mere på angriberfronten. Øh, ham og Jesper Lange sammen. Øh, de tre vil have et fremragende samarbejde, men Defter Jarni har så ikke nået sit niveau, så hvis vi kunne finde en til at spille den position, ville det være fantastisk. Så vi tror på, på Søren Larsen Lange-konstellation? Det, det gør jeg. Ja, yeah. det er hvis spændt. Ikke, hvis ikke der kommer flere til. Ja, yeah, yeah. lige præcis. Men, ja, men Peter Sørensen har ikke umiddelbart... Øh, givet Søren Larsen så meget øh, tro. Nej, men det har han jo nødt til på et eller andet tidspunkt. Altså man kan sige, jo, så har vi hulk, men han, han er ikke helt slibet færdig endnu. Men hvad med den her, vi snakket også om øh, Skeret og Lange sidst? Ja, men Skeret Lange, det er jo også spændende. Øh, og, <coughs> ja, for at tage fedt lidt, så kan man sige, kommer ikke til at spille med samme hold i alle kampe, så, så det bliver fint bare at have en række gode angriber Det bliver fint at have en Jesper Lange i truppen øh, Som Katte, han kan Og det glæder mig til at se øh, Noget af og noget vilje eller af gravlund og, øh, og det er måske den type, vi mangler lige i øjeblikket I, i angrebet, øh, Så det bliver spændende at se øh, Men ja, ja, ellers så synes jeg Altså vi skal forstærke os på kanterne Især Og der kunne det være sjovt, hvis der var en En lille vibe, der fløj til, ja, fløj til Aarhus den, på den kører jo stadigvæk Altså der er mange, der mener, at den sådan set er lukket så at både Sønder og AGF overlever i Superligaen. Ja. Øhm, og det, det er noget, man godt kunne håbe på. Det, det kunne være spændende. Være, det ville være rigtig, rigtig spændende. Øhm, så må vi se, hvem han skal slå af. Men altså, det, det, det tror jeg nu hurtigt, han skal finde ud af. For han er godt nok dygtig. Øhm, man, så, kan, så, man kan jo også spille angriber, hvis det er det. det præcis. Er, så. Altså, han er spiller der kan rigtig meget også. Øh, så så øh, men, men på kanterne og... Jamen, en, en ekstra bak Det ville også at være godt At, at AGF ikke ja, ja. AG var så afhængig af, At uh, Osama Akaras og Stefan P De skulle præstere i en kamp Altså det er typer Men har de ikke lige dagen så, så er der ikke rigtig nogen at skifte ind lige nu De er jo, i hvert fald, de jeg er jo begge to humørspillere Altså det, ja. det har Stefan Petersen jo altid været Det var han også i Nordsjælland Og det har han været lige siden jamen, Lige siden han poppede op som, som et talent på, øh, på en fodboldbane ikke øh, og det er tydeligt at se, hvis han ikke rammer dagen, så rammer han den bare slet ikke. Men hvis han er i fantastisk spilhumør, så er han en af Superligans største danske profiler i hvert fald. Helt sikkert. Og de kan jo også rende ind i skader og karantæner. Så vi er lidt tynde på kanterne. Også når man så ikke vælger at bruge Depter Jarni på en kant, så er vi der især. Men startede han ikke på kanten mod FCK? Gjorde det. Ja, det mener jeg bestemt, han gjorde. Det gjorde ham alene. <laughs> <laughs> så, det kunne du sige. Men øh, sådan en som Emil Schiel, når han har gået ud og, og har spillet kant og sådan noget, så er det jo fordi, der mangler noget, øh, noget bredde på kanterne, synes jeg. Yes, vi logger den der. I lytter stadig til AGF af FM på Aarhus Lokalradio 93,7. Programmet her er et samarbejde mellem agf og Mediehus Ovens, hvor vi sidder nu. Podcasten kan som altid hentes i iTunes en gang i morgen formiddag. Vi lægger den også ud på agf så der er masser af mulighed for at høre eller genhøre programmet, hvis man sidder og ser James League lige nu. Vi går videre til Peter Gravlund, der har fået arrangeret en testimonial-kamp. Ja. Og der bliver jo gensyn med nogle gamle KF'er. Det må man sige. Hvor det flo? det du er sådan en du også kan ja, huske det. er ja. og det bliver meget nostalgisk for mig. Altså, jeg begyndte at komme på stadion i, i starten af 90'erne, da, da det så rigtig godt ud. Og flo? Han, var, han var den store helt. Ja. ja. der så, stiger? Så jeg, det ja, der stiger så lidt af det? det... Jamen, jeg jeg jeg er den alder, hvor jeg sådan lige sådan svagt kan, kan ane ham i i de bagerste i hukommelsen, men, øh, men jeg har ikke noget sådan større forhold til ham andet, end jeg godt ved hvem han er, og at han er et stort idol, og jeg garanteret har set ham spille men så ikke kan huske det, fordi det er så længe siden ja, men øh, der er en masse andre, øh, Rasmus Tandholt blandt andet på, på, på, på Gravlandshol <laughs> det bliver også spændende, og hvad er det, det er værre frimanden der skal være træner på det ene hold, ja det kunne godt gå, gå lidt op og blive, blive sådan en showkamp. Sammen lidt halv og brætter, ja, ja, Ja, det er vel også, også meningen et, et eller andet sted, at det skal være, <coughs> det skal være lidt space Men hvorfor, øh, hvorfor laver man de her testimonials? Fordi han fortjener det for at tjene penge. Altså, det, det koster penge at komme ind, og folk køber øh, solvand og øl. Og, og de går og til pølser, Og de kommer for gravlunds skyld. Og det, og det, altså jeg... Hvis man har gjort noget, der gør, at man fortjener det, altså jeg mener... Hvad er det, man skal have spillet 100 kampe i samme klub? Sådan de uoffice, de uskrevne regler siger, at man skal i hvert fald have spillet 100 kampe for den samme klub. Ja. Øh, for sådan rigtigt at rigtig gøre sig fortjent til det. Jeg har altså, hørt nogle andre sige øh, 10 år i samme klub. Og... Ja, det har Graavløne så ikke, men Nej. jeg mener stadigvæk, at han har, han har gjort sig fortjent til det. Helt bestemt. Altså, han har betydet enormt meget for klubben. Også selvom han, Gud forbyde, det, engang har spillet for Brøndby øh, så synes jeg, det er helt rigtigt at gøre det for sent var. Og jeg vil ved med, at det. Altså, der kommer garanteret også en kamp for Martin Jørgensen, når han engang stopper. Det er helt sikkert. Vi vil jo håbe, at, øh, at Brindstein og Jan Christensen, de ikke laver en, en Per Nielsen og lover gravlodene et eller andet fast beløb. Ja, det ville være dumt i hvert fald. Ja. Eftersom bogen snart udkommer. Og det, det skal vi også snakke lidt om, fordi at, øh, jeg fik en besked i dag på Facebook om øh, en, der spurgte mig, øh, om, om, om jeg kunne fortælle lidt mere ja, om, hvad der stod i den på. på. Der er nogen, der er lidt nervøs for, om Peter Ravlund, han kommer med, med et udfald mod Peter Sørensen i den. Hvad tror I? Ja, yeah, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke tanken i hvert fald, at, at, at, at der kunne komme sådan noget. For det er jo også sådan noget, der skal til for for at sælge bøger. Øhm, og når man tænker på... Altså, der har jo været lidt polemik omkring Peter Sørensens ledelsesstil osv. Øh, vi så det med Mark Howard, som øh, i den grad smækkede med døren. Da han, øh, da han sagde farvel til AGF øh, i et langt interview med BT. Øh, og der var gravlåden vist også ud og forsvare Howard, for Præcis, der var han en af dem, der stillede sig op øh, i omklædningsrummet og, og forsvarede Howard. Så, så det er da ikke utænkeligt, at der kommer en, en, øh, en del om, om Peter Sørensen i, i den bog, men jeg tror ikke decideret, at det bliver en, bliver en sviner eller, en, <coughs> eller at han smækker med døren, fordi det det han simpelthen for glædet for AGF til, til at gøre, tror jeg, og håber jeg. Æh... og har for godt et forhold til til oceanerne, Ja det tænker hvad? jeg. Men det, det er selvfølgelig godt. At, at, at sætte sådan en en heldig status overstyrer. Nej det, det, det tror jeg ikke man vil. Han kan selvfølgelig sagtens vinkle det sådan at det at det er vinklet på Peter Sørensen som person, hvis man skriver det rigtigt. Og det, det er ikke uudtænkeligt at det bliver sådan. Men, øh, men jeg tror ikke det bliver noget med at, at der bliver dels finotterigt efter det. Men på det den anden side så er Peter Grålund jo altid sagt sin mening. Helt sikkert. Og det gør han helt sikkert også i den her bog. Så det bliver spændende at læse. Øh, og jeg glæder mig til at se hvad der står. Ja. Ugh, Søren han jo det er svært for barsel så... Vi kan ikke spørge ham Det kan vi ikke Han men, må jo øh, lige sende en besked på Twitter hvis det er ja. Apropos Twitter så kan jeg lige nævne at uh, Andreas Kravl uh, Som vi jo lige har diskuteret nogle udtalelser fra Han har lige uh, skrevet til os på, uh, på Twitter uh, at Midt i han sidder og til Champions League semifinal faktisk <laughs> At han uh, meget gerne vil høre vores uh, program som ja. podcast så ja, det men, er der god reklame Det uh, skal han få lov til Vi sender et link til ham Det er gjort Yes, vi rykker videre til renderskampen. Og det er, det er jo lidt, når man kigger på stillingen, der er lidt bemærkelsesværdigt, at det er de to oprykker, og de ligger og kæmper om de de pladser Gf, de kæmpede om sidste år Ja, det må man sige Hvor andre øh, øh. hvor de lidt ud til at have tabt husen, eller hvad? De har i hvert fald ikke vundet i fire kampe I Superligaen Og har ikke scoret i et godt stykke tid også øh, Så ja, de har tabt husen Og de har været uden Christian Keller, som er meget, meget vigtig meget for dem, vigtig for dem ja. meget, meget, meget vigtig Og øh, <coughs> Ja, nu så er i et i fodbold med Håb tidligere i dag, øh, hvor, de faktisk, hvor Jacob, Jacob Nielsen var ind og Peter Sørensen var ind og de diskuterede lidt frem og tilbage. Og diskuterede blandt andet Randers' ja, i går så en nedtur. Øh, og eller kom frem til, hvor meget Kælder for eksempel betyder for Randers. Øh, så, så jo, der er der en, en lille bølgedal og spore i, i Randers, og øh, der er nok også mange af spillerne, der går og tænker lidt på den her kamp i, øh, i parken. Ja. De i pokalfinalen mod Esbjerg. Så, øh, så jo, den ligger nok i sparhovedet. Jeg har måske, faktisk så, at hørt, at, at AGF var ude efter Christian Hell Keller, der, der Randers, de de fik ham, men de kunne ikke matche Randers på lønnen. Det siger okay. det, det, lyder, det lyder sandsynligt. Men, det, men altså, selvfølgelig ville de kunne matche Randers på lønnen, hvis de virkelig gerne vil have haft ham. Altså, det, det, det kan man, du kan jo altid matche, og du kan jo også altid overstige, hvis du er øh, interesseret nok i den her spiller. Ja. Det havde de jo så bare ikke været. Men han har været en vigtig bræk. Og hvem havde troet det, at han forlod øh, Viborg som kanspiller og tog til latjo alle steder? Ja, præcis. Ja. Ej, det, man, så... det er lidt et spændende karriereforløb. Ja, det må man sige. Det er det godt nok, men øh, han, er blevet en, han er blevet en stjerne nu i Randers. Og øh, ja, de har, de har haft en rigtig, rigtig flot sæson. Nu ser man nok lidt mere det reelle niveau i, øh, i Randers. Øh, ikke at de nødvendigvis ikke kan vinde i fire kampe. Det kan de sagtens de har et ganske udmærket hold og også rigtig fint Superliga-mandskab. Men altså, de skal ikke øh, lægge til medaljer. Det mener jeg ikke. Nej. Øh, og det, jeg tror heller ikke, de får medaljer. Altså, jeg, jeg synes jo også, det er, det er grotesk, at et hold som Randers, de kan ligge så højt op i tabellen og har scoret 32 mål i sæsonen. Ja. Altså, til sammenligning, så har vi scoret 43 AGF. Altså, at, det, det, altså, det er jo hovedrystende. Men det er jo så bare fordi, de, at de, de holder de andre fra at score, men, men altså, det er sådan... Da jeg sad og læste nogle statistikker på de her to hold, og, og, og så det her med, at de rent faktisk kun har scoret 32 mål over 29 kampe, det, det er hovedrystende. Ja, hvis man kigger på, hvem der har scoret dem, så er det jo uh, Ronny Svarts. Ja, han har scoret 12 mål. ja Så han er deres armen. Ja, det er han, og så har de så har de haft Nikolaj Brog-Massen, der også har scoret nogle stykker, og en 5, ung fyr, som... Uh, ja. Jonas Kamper. Jonas Kamper, ja. Men Nikolaj Brog-Massen, som... Ja, ja, hvis man kigger på deres hold, så har de, altså det er jo lidt den samme opskrift, som AGF havde sidste sæson, altså de har de der rutinerede her i Chris Størnsen og Jonas Kamp og Jonas Boring, og, altså dem der, der har spillet flere hundrede Superliga-kampe, mm. så det bliver det ja, de, på en rutineret hold. De har en rigtig god blanding, uh, og jamen altså... Man troede det ikke, dengang de tabte 6-1 i første runde på udvejen i Sønderjyske. Der troede man godt nok ikke, at de... Og det var jo ikke med, altså med bravur de rykkede op. Det var altså med nød og næppe. Så, så de, de har fået rejse flot, og man skal nok heller ikke undervurdere det arbejde, som Colin Todd har, har gjort derop. Han er en, en træner, der netop kan det der med, at vi scorer kun 33 mål, men han vi vinder vores kampe eller får et point, og ja. øh, ved, hvornår vi skal lukke ned og hvad vi skal gøre. Så, <coughs> så han er dygtig. Så vil jeg også godt lige nævne... Øh, Amis de har Bjarnasson øh, på midtbanen, som øh, jeg er meget imponeret af. Han er altså en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Øh, sådan lidt, lidt anonym i det. Øh, lidt en defensiv midtbanespiller, men han, øh, han, han er dygtig, og han skal nok få en rigtig flot karriere også. Ja, det er vel heller ikke så tåsede at være, som du siger, midt, øh, defensiv midtbanespiller, og så kun have lavet to gule kort. Altså, Nej. det siger jo også noget om, at han kan et eller andet. Ja. Øh, trække nogle frispark uden og og få kort for det. Ja, og det er sådan nogle spillere, der har været vigtige for andres på den måde, de har spillet på. Øh, nu forsvarede Jakob Nielsen så lidt her i, i aften i Fodølm Horp, sådan. Det gør han jo så altid. Forsvaret. Ja, det gør han. Det gør han. Øh, da Jan Skovby vi lidt til ham øh, med det her med, at, at efter at banerne er begyndt at blive lidt bedre, så de begynder at tabe. Det vil han selvfølgelig ikke høre tale om, men altså, det kan da jo kan godt være det. noget om, <laughs> noget med, at... at, at at det er den stil, som Randers har spillet. At, øh... Man kan sige, at de er så lidt, øh, ligesom AGF, øh, været lidt hårdt ramt og skader. Jeg, øh, jeg var inde på deres hjemmeside og kiggede. Øh, Anders Eholm har været ude. Lasse Riese har været ude. Øh, Fanta Scharf sidder også ude. Ja. Og de er alle sammen tvivlsomme, og Kjeld også tvivlsom til, til kampen mod AGF. Mm. Det, ja. det, har, det har vel også haft noget at sige? Helt sikkert. Det, sådan er det jo bare. Det, det har jeg noget at sige, og det kan man også se hårdere med alle de skader, de har haft ja, AGF for den sags skyld. Så, øh, så selvfølgelig har det noget at sige. Øh... Jeg tror ikke, at Remco Schaaf-skade har så meget at sige, men, men især Keller og E-hold har der været øh, markante tab for, for Randers. Øhm, og jeg tror jeg tror altså også, at de bliver sparet mod AGF, for jeg tror, øh, jeg tror at vokalfinalen fylder meget. Øhm, men som de også diskuterede, så Randers, de kan Randers med at stå uden noget som helst, hvis de taber finalen og ikke får medaljer. Det er være hvor mange point de har nået efterhånden. De har jo stadigvæk en, en 5-6-7 point ned, ikke? Ja. Altså sådan en kamp mod AGF, hvor godt en man kunne, kunne smide, og så komme lidt udvildet over til, til en pokalfinal. Jamen det er rigtigt, og det kan det også være, at man vurderer det. Jeg tror også selvfølgelig, at de går ind for at vinde på hjemmebane over AGF. det. er en, det en det af de store for Randers. Ja. Øhm. Men det kan være, at den sidder lidt i baghovedet. Det gør den uden tvivl jo. Øh. man skal i hvert fald ikke være skadet i denne finale. Nej, det, den det er altså en vigtig kamp. Det må man sige. Og det er til AGF's overdelel. Så vi uh, på tre point. I... Mm, mm. Ja, mm. yeah. så altså, jeg kan ja. det jo altid Ved du hvad? <laughs> Ja, det, ja. Nu, jeg, kan, jeg har været positiv hele dagen i dag Ja, jeg tror sgu på 3 point ja, det Vi vinder vi 1-0 Ja, men jeg, for en gang skyld gør jeg også For der er ikke nogen ting, der peger imod et nederlag, synes jeg Vi har holdt 0-2 kampe i træk Randers har ikke scoret i lang tid <clears throat> øhm, Og Randers har en pokalfinale Og det, ja, der er positive takter på, på Fredens Vang i øjeblikket Og øhm, ja, lad os nu se Tre okay. point, så er nedrykningen vel også definitivt væk, eller hvad? Nej, den vender du lige med fra hjælp, ikke først? Ja. ja. <laughs> Men øh, hvis du spørger mig, så ja. Så Ej. rykker vi ikke ned. Nej, det, det, det tror jeg så heller ikke, øh, hvis, hvis man vinder den kamp. Men øh, jeg tager også gerne et, et enkelt point. Ja. Altså, hvis alt flasker sig, og... Øh og vi får de tre point, så kan vi jo, hvis som sagt, hvis alt flasker sig, så kan vi jo lige pludselig ligge på 5. sjette 6. pladsen. Altså, det, det er jo helt utroligt tæt stadigvæk. Esbjerg har 38 point, og vi har 35. En vanvittig liga. Jeg så også et, et tweet den anden dag, hvor øh, det simpelthen ligger op til, at der skal bare være 14. hold i Superligaen, for der er ikke nogen hold i den her liga, der fortjener at rykke ned. Den har vi Æh, også diskuteret før. Præcis, fordi det er simpelthen så jævnbyrdigt, og alle hold er så gode. Og det er jo fantastisk, at man har sådan en liga. Ellers, ja. Det er spændende. Men der er vel også de 12 bedste hold i Danmark, der ja, er i ligaen. Ja, og, mm. det, og, det er det. og hvis vi så lige skal vente den kort, så synes jeg da også, at det burde være argumentet for ikke at, at inddrage 14 hold. Fordi det er da sjovere fodbold, hvis det er de 12 bedste hold. Selvfølgelig, men det er bare ærgerligt det her med, at, at så skal vi have pointby ned, eller vi skal have Horsens ned. Vel? Og som det er nu, så, så skal størstedelen af klubberne jo planlægge ud fra... Altså kalkulere med en nedrykning. Ja det, det, det, der er sådan lidt, ja, det er jo det, der er problemet. Det er det, der ja. er lidt ærgerligt, ikke? Fordi sådan klub som Horsens, der har været så velfungerende i noget tid, så bliver de nødt til at ned. Så, så starter man et eller andet sted. Nu ved jeg godt, de garanteret at kalkulere med det et eller andet sted. Men man starter alligevel let fra nul. Ja. Øh, og så får man det slået i stykker, og det, det er lidt ærgerligt. Man ser det også længere nede, hvor, hvor flere 1. division klubber nu også, og altså, så siger de hele administrationen op, fordi de er nødt til at være forberedt på, at man rykker de ned i anden division, altså, så er der ikke penge til det. Ja, det så lige AP ja. øh, For eksempel, og øh, hvad hedder det Vejle har også gjort det. Så ja, øh, yeah. men altså, sådan er det jo i hvert fald i de her tider med, med krise, krisetider. Så. Det kan vi jo vinde igen en anden gang. Ja, det er ja. vi sagtens. Men øh, hvem skal spille? Det. Jeg, synes, vi skal, op, jeg synes, vi skal have Steffen Rasmussen på mål. <laughs> ja, den bliver vi enige om. Kan vi ikke det? Det tror jeg. Og så skal jeg vel have chancen på et tidspunkt. Ja, jeg stod faktisk i en pikenkamp i dag på reserverne, men, øh, men nej, ikke, han skal nej. ikke have chancen lige nu. Ikke i sådan en kamp. Ej. Det går jeg så mere på. Øh, Kirkeskog og Karantæne. Så, så Sorin. Så, øh, Sorin bare ikke. Og, og så er det vel kurer og så håber jeg meget på, at passen er klar. Så det kurer og Parcenen, og så er det, det Eggersli, som øh, vi måske også lige skulle... Men en enkelt gang øh, spillede virkelig dårligt mod SK, synes jeg. Jeg synes, han, det var ikke hans værste kamp i foråret. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Men, men øh, øh. ja, jeg, jeg ser også heller her kigge lige ja. nu. Det, det er spøjst ikke, fordi det er ikke mere end hvad. En måned siden, vi sad og roste ham til skyerne. og, snakkede, og Måske to måneder siden, der snakkede vi om, at jamen, han var måske det næste salgsobjekt. Mm. Og så lige pludselig så går det op for alle. Det er der alle målene bliver scoret, så er han lige pludselig elendig. Men man ja, kan også sige, i den situation, der GF er i lige nu, hvor, hvor målene er fosset ind, jamen, så er man nødt til at lukke ned. Ja, og så kan man ikke bruge de offensive kvaliteter, hvor han måske er bedre offensivt end han er defensiv. Bestemt. Det er det og, altså, det skænder bare igennem i sådan en kamp mod FCK, hvor, hvor vi, ja, ikke parkerer bussen, men næsten parkerer bussen, altså, og spiller meget, meget defensivt. Der bliver det meget tydeligt, hvor offensiv ikke er. Ja. Fordi han er den eneste, der sådan falder ud af det system. Uh, han, han bliver fanget frem et par gange, uh, hvor... Hvor skant, så man bare får lov til at løbe bagved ja. øh, Og det, det ser skidt ud Når, vi, når det kører fra AGF øh, med det offensive som det gjorde i efteråret Der er han jo bare en fantastisk øh, Kantspiller et eller andet sted øh, så, Men, ja, men nej, han øh, spiller i, i fraværet Kirkeskog Ja det gør han Så, så det, vil, det, vi, det. Øh, vi er i tvivl om det er, om det bliver Parsernen eller Jensen nede i forsvaret Ja hvis Parsernen er klar så bliver det ham Men øh, jeg er også helt tryg ved at have Jensen med Må jeg sige okay. Fløjene de giver vel også sig selv Midtbanen giver vel også sig selv, eller hvad? Ja. Yeah. Yeah. Gør den altså, ikke det? Jo. Poulsen det. Ja, yeah, det må det være. Øh, jeg kan ikke se nogen grund til at ændre det på det i hvert fald. Det ser bedre ud. Ja, bedre. Yeah, på et hold, der har holdt 0-2 kampe i træk, så, så ser det fint nok ud. Vi skal... Ja, øh, yeah, så ved jeg ikke med angrebet. Det er jo, <laughs> altid, det er jo altid et stort spørgsmålstegn. Altså personligt, øh. så ser jeg gerne uh, Skjert Latze bag sådan Larsen. Yeah, det, det ja, det kunne jeg den, også tænke mig. Den køber jeg gerne. Specielt i sådan en kamp mod Randers. Og vi sætter ikke øh, Deftarjani af, fordi Andreas Kavl, han sviner ham. Det er ikke derfor, vi... vi, vi Deftarjani <laughs> <han lytter> <laughs> Def er bare altid... Så, øh, øh. så er han ikke den bedste fløjspiller. Nej, det er han øh, ikke. Han er heller ikke bedst på den centrale mæt, og på den hængende angriber. Den kunne han godt spille, i stedet for til. Ja, men det er bare ikke... Ja, det ved jeg ikke. Det er han ikke har ikke nået det niveau endnu, hvor han, hvor han skal spille. Og slet ikke på, på nuværende tidspunkt, hvor det er så vigtigt. Han er også bare en type, der altid skaber noget ravage som, øh, som indskifter. Altså, han går ind og, og tønser lidt, og får skrab nogle bolde til sig. Og det er så rart at have sådan en mand, der kunne se ind. Ja. Lige meget, om man er foran eller bagud. Uh, så, så nej, jeg vil hellere se ham som indskifter. Nu spillede Martin Jonsen en time i dag. Hvad med ham? Han er ikke øh, en mulighed for start? Jo, Martin er altid en mulighed, tror jeg. <laughs> men, ja. men nej, jeg tror ikke, han kommer til at starte ind. Uh, får vi holde... har at se fra start med i sin karriere? Hmm. Så skal det være, hvis, hvis vi er sikret i sidste runde eller et eller andet. Og, og han føler sig klar til at spille en hel kamp, og lige gå ind og trylle lidt. Men nej, ja, nej, jeg tror ikke på det. Det skal jeg ikke. Øh, ikke hvis han stopper karrieren her det sommer i hvert fald. Nej. Hvad, øh, hvor skal målene komme fra? Er det Søren Larsen, vi skal, vi skal sætte pengene på? Du sagde, han var ikke så skarp i yeah, Ja, det er det jo. Det er jo vores angriber, vi skal, vi skal sætte vores penge på. Og det er jo, det er jo blandt andet Søren Larsen. Så... Så ja, det ville det være rart. Jeg synes at i Horsens kamp, der var der gode takter, da han kom ind. Så hvis vi formår at få lagt nogle indlæg ind i hovedet på ham, så er der da muligheder. Selvom Randers har et stærkt forsvar. Men det kan vi jo også godt udnytte, at de ja. har et stærkt forsvar. Altså, det kunne jo være fint at afgøre kampen på et, et straffespark, som Søren Larsen garanteret kan få tilkæmpet sig. <laughs> mod et. Så han kan forbi også i. Ja, yeah. ja. Og hvis, øh, hvis der er en... Lidt mere rutineret spiller, der får lov at spark Altså der, der kunne jeg sagtens se, at vi vinder sådan en kamp 1-0 På et straffespark, som Søren Larsen han får Væltet sig til ind i feltet Eller et øh, hovedstød af Anders Kure det, Ja, ja eller, det er et, eller et frispark af Sorin Vi har jo egentlig scoret det er jo, Vi har jo faktisk fået scoret nogle Der er jo scoret mål nok, mål. kan man sige Ja, det. der er blevet scoret fede De mål Det er bare spredt mere ud Ja, desværre ja, det er, det er, Hvorfor det desværre? Jamen fordi, at øh, jeg vil jo hellere have et mål i hver kamp Hvis, øh, hvis vi så vinder 1-0 i mange af dem, end jeg vil have End jeg vil vinde 3-0 i en anden Altså så vil jeg hellere vinde 3 kampe 1-0 Ja, jeg vil også hellere vinde 1-0 <coughs> I stedet for at Sorin laver 2 Og vi taber 3-2 Ja, præcis <laughs> yes. øhm, ja. Vi runder øh, Randerskampen af Vi skal nemlig også lige nå en omgang øh, Ries og Roms Øh, vi kan starte over dig, Anton. Ja, altså den, uh, umiddelbart den, uh, Der har været enormt stille I den her uge omkring AGF Og, og alt muligt andet Omkring fanmiljø og så videre Men uh, jeg kan da starte med at give noget ris Til uh, planlæggerne af det her program For det er træls altid uh, Eller det er ikke træls, men det er dårligt planlagt At vi altid skal sidde her og snakke radio Når der er Champions League Sådan er det Ja, men det gør vi gerne Det gør vi, jeg kan jo se at du har den kørende på skærmen ja, så, uh... ja. Hvad står der i øvrigt? Der står 0 Det er fint nok. Ja. Men, Men. Ja, så er der jo lidt der ros. Der skal også være en ros, ja. Lidt ros til moder, moderskibet AGF, for at arrangere en, en gratis bustur til, til Randers på, på søndag. Det er virkelig i orden. Ja, det er i orden. Det er i orden. Øh, Også fordi det ikke er kutume i AGF at lave de her gratis hjemmekampe, som man har set i Horsen på det seneste. Og sådan noget, det der kommer kom mange tilskuere i Aarhus til at gøre det, fordi det er, det er altså mange penge man mister der. Så, så er det en fin måde at gøre det på det her. Øh, få stablet noget på benene af nogle samarbejdspartnere. Så det synes jeg er flot. Og det giver noget goodwill og det er en god måde at få noget opbakning på til en sådan udendøvn kamp. Det er, er rigtigt. Man kan godt forestille sig, at der kommer mange ikke til Randers. Jo, er ikke så langt? Nej, det er også det. Det er, det er faktisk ikke en, en uoverskuelig udkamp. Altså det tager jo ikke så lang tid at køre til Randers i bus. Uh... Jeg kunne lige se på planlægningen, at de regner med at være hjemme i Aarhus allerede kl. 8. Så kan de fleste jo faktisk nå det. Ja. Netop fordi det er en søndag også. Præcis. Der skal nok komme mange. Jeg kommer i hvert fald. Ja, det gør jeg. Skal vi øh, tage et øh, bud på resultaten? Nu hvor jeg den eneste, der ramte rigtig sidst. Så øh, jeg får lov at starte. Det er det mig, der bestemmer rimeligt. i dag. En øh, knipen. Et noget du jeg til at get. Jamen det har jeg jo allerede sagt i en gang, så den er jeg med på. Jeg tror, det ender et lidt. Så en teknologi er ud igen? Ja. Yeah. Og, øh, og så vinder de næste gang over, over Sønderjyske? Nej, den nælder 0-0, tror jeg. <laughs> den, ender, den ender i det, for Tommy Beckmann skorer altid ja, til det, sidst. Han altid. Rigtigt, ja, han skorer altid, det er rigtigt. Yes, jamen øh, vi skal til at runde af for i dag. Øh, tak til dig, Jonas Tandløk Lille Mås. Selv tak. Jonas Sauer Mælk. Tak, selv tak. Øh, vi har Per Jacobsen ude i teknikken som vi glemte sidste gang. Han gør altid et godt stykke arbejde. Vi sender også øh, en hilsen hjem til, til Søren Højlund. Og minier. Og minierne. Anders og Kure. Så øh, tak for i dag.